Hortu dugu, uh, ortaizen gertatu diren uh, gertakarien eta uh, beraz uh, orain lotzen direnak baigo jikoarekin eta sustengo talde hori sortzen da astapenean bazkari bat egiteko, sos berbaita eta gure elburia da justuki bake prozesuari buruz itzeitea, eta gogo eta bat hastea egitarrekin, behar den lehenik ortsaizen, gero zabaldukorare ere eta hori gertatu da ortsaizen eta baigo girekin, Ene ustaz gertatzen handitaik ondoko egitan eta hori da kontzientzia sortzia eta eztabaida ere sortzia berdin, zenta batzu horreipatu dugun bezala lehen, batzu hiduriz ez dute uh, oino argi uh, problematika bat berdela dela Alekian, Eusko, alehian, eusko baitan uh, eta bakar kruzesua ez dela ere oino no martxan